Колись ти дізнаєшся, а поки що забудь про це, Гаррі. Коли підростеш, я знаю, як прикро тобі чути ці слова, коли будеш готовий, ти дізнаєшся. Гаррі розумів, що сперечатися немає сенсу. А чому Квірл не міг доторкнутися до мене? Твоя мама померла, рятуючи тебе. Є одна річ, якої не може збагнути Волдеморт. Це любов. Він не усвідомив, що така сильна любов, яку відчувала до тебе твоя мама, залишає свій Слід, не шрам, не якийсь там видимий знак. Така глибока любов, навіть коли того, хто любив, нас уже нема, завжди оберігає. Любов'ю просякнута навіть твоя шкіра. Квірил, що був сповнений ненависті, жадоби й чистолюбства і ділив свою душу з Волдемортом не міг доторкнутися до тебе саме з цієї причини. Дотик до людини, позначеної такою любов'ю, ставав для нього смертельними муками. Дамблдор раптом задивився на пташку, що сіла на підвіконня. І Гаррі, швиденько, щоб він не бачив, витер простарадлом очі. Коли Гаррі знову зміг говорити, він запитав «А плащ невидимка – «Ви знаєте, хто його прислав?» е... «Твій тато якось лишив його мені. І я подумав, що він тобі сподобається». Дамблдор закліпав очима. «Корисна річ. Твій тато, коли вчився тут, Найчастіше вдягав його, щоб пробратися на кухню і поцупити щось смачненьке. І ще одне. Слухаю. Квірел казав, що Снейп... Професор Снейп, Гаррі. Так, він... Отож, Квірел казав, що він мене ненавидить, бо ненавидів мого батька. Це правда? Ну, вони радше просто недолюблювали один одного. Ну, десь як ти і містер Мелфой. До того ж, твій батько зробив те, чого йому ніколи не міг пробачити Снейп. А що саме? Врятував йому життя. Що? Так, повільно мовив Дамблдор. Дивно, як інколи працює людський розум, правда? Професора Снейпа мучило те, що він боржник твого тата. Я впевнений, що він так ретельно оберігав тебе цього року тільки тому, що вірив. Таким способом він поверне борг Твоєму батькові. І тоді спокійно зможе ненавидіти пам'ять про нього. Гаррі намагався це збагнути, але від цього ще дужче розболілася голова. Пане професоре, ще тільки одна річ, тільки одна. Як потрапив до мене камінь із дзеркала? Ага, я радий, що ти запитав про це. То була одна з моїх найблискучіших ідей. А між нами кажучи, це вже не аби що. Розумієш, тільки той, хто прагнув знайти камінь, знайти, а не скористатися ним, міг його отримати. Усі решта бачили в дзеркалі, як вони здобувають золото чи п'ють